Čitanie i svetog evanđelja čovek po imenu Jair koji beše starešina sinagoge i pavši pred noge Isusove moljaše da uđe u dom njegov jer u beše jedinica kći oko dvanest godina a ona umiraše a kad iđaše Isus narod se tiska oko njega I beše neka žena bolesna od tečenja krvi dvanest godina, koja je sve svoje imanje potrošila na lekari, nijedan je nije mogao izlečiti. I pristupivši sa strah, dotače se skuta haljine njegove, i odmah stade tečenje krvi njene. I reče Isus, ko je to što me se dotače, Ako da svi odricakureče Petar i koji bejak usnij na ostavniče narod te okolio i gurate a ti govoriš ko je to što me se dotače A Isus reče nekome se dotače jer ja osetim silu koja iziđe iz mene A kad vide žena da se nije sakrila, pristupi drg teći pade pred njim. I kazamo pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah pozdravi. A on joj reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasla te je, idi u miru. Još govoraše, dođe neko od starešine sinagogi i reče mu Umrla je kći tvoja, ne trudi učitelja A kada čuje Isus, odgovori mu govoreći Ne boj se, samo veruj i bit će spasena I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu i devojićinom ocu i materi. I svi plakaku i aukaku za njom. A on reče, ne plačite, nije umrla nego stava. I pod smjevaku mu se znajući da je umrla, A on iznavši sve uze za ruku i zovnu govoreći gde moj ko ustani. I povrati se duh nje i ustade odmaz, i on zapovedi da joj daju da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni a onim zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo u vreme ono štete isus izašao galileju i nađe filipa i reče mu hajde za mnom a filip beše izvica ide iz grada andrejeva i petrova Filip nađe Natanaila i reče mu Našli smo onoga za koga pisamo i svi u zakonu i proroci Isusa sina Josifova Nazaređanina I reče mu Natanailo Iz Nazareta može li biti što dobro Reče mu Filip dođi i vidi A Isus vide Natanaila gde dolazi k njemu i reče za njega Evo pravog izrajica u kome nema lukavstva Reče mu Natanailo, otkuda me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu Pre nego te pozva Filip, vide te kad bejaše pod smokom Odgovori Natanailo i reče mu Ravi, ti si sin Boži, ti si car Izrailje. Odgovori Isus i reče mu, zato što ti kazali da te vide pod smokvom veruješ, videćeš više od ovoga. I reče mu, zaista, zaista vam kaže, od sada te videti nebo otvoreno. I anđele Božije kako uzlaze i svi laze na Sina Bogu, sada će te pago, i proslave. i syna i svitog duha. Amen. Bogojemo bratice svetu zajedno. Ovaj trenutak po mjesto svoj ovaj hram i ono što nam Bog dod To nam Bog, braće i sestre, obezbijedi u ove naše dana. Povemo, braće i sestre, sa pažnjom, jer potrebna je pažnja. Jer ima da vidimo ne, neku malu stvar, ne nešto beznačajno, ne nešto nemoćno i važno. Na što smo se previše navikli. Mnogo, braći i sestre, gledamo nevažnog, mnogo gledamo bovesnog, mnogo gledamo raslabljenog, slabog, ništavnog, truvežnog, smrdljivog, sujetnog, prevarnog, prevesnog, djavoljeg, Previše, braći i sestre, gledamo ono što je čisto ljudsko u onom bolesnom i pavom smislu. Previše gledamo i previše se divimo naučnim dostignućima pavoga čovjeka. I danas, ovdje kad stojimo u hramu Boga živoga, krepkoga, silnog i besmrtnog i jedinog istinitog Boga potrebna je velika pažnji braća i sestva jer ima da vidimo nešto neuporedivo uzvišenije od svega što nam ovaj svijet stalno gura u oko u uho, u nozdrve u usta u um, u volju i u srce Потребне браће и сестре нова пажња, нови поглед, потребан је поглед у нам браће и сестре. А имамо и ми снаге да видимо ово што је пред нама. И молим браће и сестре наше срце снагу да осети и да доживи оно што нам је Бог припремио и што нам ево upravo у овим тренуцима даје Imamo li mi, braće i sestre, više volje da živimo po voli Božijoj? To su, braće i sestre, potpuno opravdana pitanja. Pitanja je skroz na mjesto. Jer praksa pokazuje i realna situacija da je vrlo, vrlo malo onih koji imaju oko da vide Uši da slušaju i čuju srce da ljubi Boga onako kako Bog treba da se ljubi. Vidimo neke slabe ljubavi, braći i sese. Vidimo neke, neke torbe otvorene da nam Bog unutra da, da jedemo i da pijemo. Vidimo torbe i otvorene račune da nam se plate povećaju vidimo otvoreno srce da nam stambeni prostori budu veći i širi vidimo molice u kojima tražimo autom, automobile, kamione vidimo braće i sestre želje koje hoće da, ima, da hoće da imamo životinja beslovesne stoke da nam još više zemlje uđe u srce, da se prošire naše nekretnine, naše imanje. Vidimo želje da nam se zakuca još jedan u nizu likova koji nas odvajaju od prvolika, od gospoda naše, još jedna lice da bude u nizu likova koji se činjavaju zid koji nas odvaja od Boga, da budemo sa ovim ili sa onim. I sve to, braćo i sestre, mi nazivamo pobožnošću, sve to mi nazvasmo pravoslavnom vjerom, sve mi to nazivamo molitvom. A to, braćo sestre, nema veze ni sa vjerom našom, ni se po božnošću, ni se duhovnim životom, ni se molitvom. To braćice i sestre nema veze sa Bogom, to u suštini nema veze ni sa nama. Kakve veze ima imanje sa nama, braćice i sestre? Od Boga smo stvoreni. Od praha zemnog sastavljeno telo A duh smo primili, braćo i sese, od Boga. I kakve veze se nama ima to što mi tražimo od Gospoda? Nikakve. To su, braćo i sese, neka nenormalna ponašanja. To je neka čudesna bolest, neka strašna duhovna bolest. Uga neka duhovna. I najgore je to što daje tako zabrinjavajuće simptome da mi sve to nazivamo pobožnošću što je znak strašne smrtonosne obmane i danas narod živi strašno obmanut i mi braće i sestre koji dovezimo u hramo moramo da smo vrlo pažljivi vrlo vrlo pažljivi jer ono što nam se ovdje nudi nije mala stvar onaj ko nas je pozvao Niko od nas uvijek dočekuje ovdje u svetoj liturgiji. On je, braći i sestre, sam gospod, sam Bog. Niko drugi. Nema nikad niko da ga zamjenjuje. Sveštenika može da zamijeni drugi sveštenik. Episkopa može zamijeniti drugi episkop. Ali, Bog, braći i sestre, uvijek dočekuje. Bez obzira ko služi svetu liturgiju u pravoslavnoj crkvi. Uvijek je Bog tu, uvijek je njegovo tijelo, uvijek je njegova krva. I primijetimo, braćo i sestre, nešto u ovim trenucima. Mnogo važno i mnogo veliko. Ono što sami ne možemo da o radimo, pokušavamo, ali ne možemo, da Napravimo sebi jedan prostor da možemo da živimo, da možemo da dišemo u kući, u životu, u, u našim podvizima. Vrlo teško sami to postižemo. Vrlo teško, braći i sestre, i teško i plivamo. Mnogi se i podaviše, braći i sestre, noge ribe i zjedoše. Znamo da je more ovoga svijeta ne samo nemirno, braći i sestre ne samo da su jaki vjetrovi i velike magle, ne samo da ima toliko lažnih signala, lažnih svetionika koji te navode na grebene, da se polomi tvoja laža, da se tvoje srce nabode na neki oštar vrh podzemnog brijega, odnosno grijeha mnogo važnih svetionika, nego je braćo i sestro prepuno i nemani, zvjeri raznih pasa morskih, valova morskih, raznih pirana, braćo i sestro. A vidimo ovdje, evo danas, kako Bog moćno, braćo i sestro, razdvaja more Sveta liturgija, braći i sese, to je razdvojeno moro. Pogledajte, molim vas, kako je to moćna scena. Sve ono što nam se nameće, i to agresivno nameće, kad smo izvan crkva, mislim, u duhovnom smislu, izvan, kad nas opterećuju ljudi, razni ljudi razne ljudske strukture, razna mišljenja, разные идеи, разные проекты, разные захтевы, разные условия, разные предвидянь, разнаучеть, разна угодно и безбожно угодно. Погодите, братья и сёстры, как обочно, нема овдие ничто от того. Каку нема никакой пречиче ни о каким земным царствам nema nikakvih careva, nema nikakvih programa, sve je to ostalo u vodi. A voda se razdvojila, braći i sestre, more se razdvojila. Kao što je onda pred moj sejem razdvojeno crveno more, tako si i danas, ne pred njim, pred moj sejem, nego pred Hristom, braći sestre, razdvoja more vremena, razdvoja more svjetskog ugodljiva i neteža. Kad krenemo sa liturgijom, braćo i sestre, razvajamo i vrijeme, a sve ono ugodilo je vezano i za vrijeme i za prostor. Kao što bolest ne važi poslije smrti. Jer čovjek je bolestan samo dok ne umre. Poslije više nije bolestan, nego je mrtav. Tako i mi, braće i sestre, posluge vozglasa, blagosloveno carstvo, sve one bolesti svijeta, sva ona ludiva svjetska, sva ona svjetska nastrojenja ili svjetski metvež sa svim svojim elementima ostavljamo, braće i sestre, prostoru, ostavljamo vremenu, ostavljamo prolaznosti, truležnosti, Ostavljamo ono ko to nadahnjuje, da on to grođe, tu mrtvu kost. A mi sa Hristom odosmo dalje. Odosmo, braći i sestre, u blagosloveno carstvo, oca i sina i svetoga duha. Uđe smo mi u svetu liturgiju i suvim, braći i sestre, idemo Posred mora koje se razdvojilo i stvara zid i salivaju sa desne strane da narod Boži, da djeca Božija mogu nesmetano da hode za gospodom svojim i da pjevaju tri svetu pjesmu i da uznose himne Bogu, da uznose veliku i svetu blagodarnost gospodu. To je, braći i sestre, ono što je nas danas snašilo, što nas je zadesilo i u čemu se mi trenutno nalazimo. Popratite pažnje na to, jer jeste tako, braći i sestre. Samo malo veća pažnja i primijetit ćemo, vidi stvar. ništa od onih i od pomisli, od onih problema, vidi kako toga sad uopšte nema. Vidi kako mi se nude uopšte velike mogućnosti vidi kako je lako ono more koje nisam mogao da preplivam nisam mogao da zaronim do dna nisam mogao da prođem zamke morskih pasa i pirana raznih pogledaj sad razdvojeno i evo hodam pod nuk neokvasivši noge To je, braće i sestre, ono što nam nudi sve ta liturgija. I čovjek kad to prepozna, kad primi tu informaciju, istinitu informaciju, u svoje srce, onda njegov život dobija taj liturgijski nivo. I onda tu atmosferu, taj doživljaj, sve više osjeća, dublje unosi u svoje srce i počne da živi, braće i sestre, onako kako treba da žive svi hrišćani svi pravoslavni hrišćani sva djeca Božija da se otvori prostor unutar naših srdaca braći i sest da ne svedemo vjeru na boravak u hramu da je ne bude sam u hramu nego i u našim srcima braći i sest da se u našim srcima razvoji more strasti I da se u njemu opet zacari nebeski car, gospod naš Isus Hristos. Nema boljeg trenutka od liturgije da to počnemo ako nismo počeli. Nema boljeg načina da to usavršamo, braći i sestre. Nema boljeg načina da se spasemo, od da uđemo u carstvo nebesko nema ni drugog načina sen sveti i božanstvene liturgije. Zato primijetimo to, braćo i sestre, i budimo zahvalni, budimo blagodarni. Jer sve nam to Bog daje u strašno teškim uslovima, braćo i sestre. Vrlo teškim i vrlo napornim. Narod je, braćo i sestre, ušao u neku veliku Laž. Gledamo hramove, gledamo sve te oltare, prije neki dan smo bili u jednom hramu i vidimo oltar koji se praktično ne upotrebljava u gradu koji ima 30 ili 40 hiljada stanovnika. Ne upotrebljava se oltar, van upotreba. Ponekad se obavi neki parastos, ponekad... Neka molitve za mrtve pritom tu se smrti priznaje vlast. Izgovaramo molitve, a mi se se smrti. I velika je to bida da vrati sve sve, velika bida. Tako moćna stvar, tako moćan način u crp imamo, a mi to ne koristimo. Mi smo se razlećali na sve strane da tražimo ljekare, tražimo iselitelje, tražimo utjehu, tražimo zdravlje, tražimo nasledu, braći i sestri. A sve to imamo ovdje. Mnogi od nas su bili na jednom u prilici da drže telefon u ruci, slušavicu u ruci i da ga traže po kući. Gdje sam ostavio slušalicu? Pa bila je ovdje. Pa evo malo prije sam razgovarala sa majkom, otcem, bratom i sestom. Gdje sam moga da je stavio? Pa da je nije neko uzeo. Pa tražimo, tražimo, tražimo i onda odjednom vidimo da nam je u svo vrijeme u ruci. Naočare na glavi mi tražimo po čitalom stanu. Na koje braće i sestre i sa crkvom kršteni smo, imamo hramove, imamo oltare, evo Bog nam je dao i sveštenika ima. Imamo braće i sestre, Boga, Majku Božiju, noge i premnoge svetitelje, anđele. I šta mi tražimo braće i sestre? I gde mi to tražimo? Sve imamo u crkvi je zato ne treba gubiti vrijeme, treba se vratiti crkvi, i vratiti liturgiji, vratiti sebi, vratiti Bogu, vratiti bližnjima. Pa, vratiti sve se, nama se gade se životinje od čovjeka ovoga današnjeg čovjeka. Gade se ne mogu ni ptice više da ga slušaju. I pacovima smo teški, braće i sest. I vodama, i vjetrovima, i zemlji, i suncu, i zvijezdama, i vazduhu. Trešti braće i sest. Teški, preteški, ovako bolesni, ovako nebogodarni. Pa šta mislimo, braće i sest? Da će priroda, da će stihje, da trpe takvu nebogodarnost? Neće, braće i sest da će anglevi da trpe tako blagodarnost neblagodarnost neće braci i sestre i svetitelji majka božija ni ona braće i sestre trpe ali ne bez kraja nego ima granice strpljenju i gospod naš jeste dugo trpelj ali ima granice tom strpljenju braci i sestre ne može tako da se ide predelo nova Na znači Ne možemo još mnogo, braći i sestre. Jer mnogo je dato, mnogo, mnogo, mnogo, traži se od nas, braći i sestre, da to prepoznamo i da prinesemo bogodarnost господу Evo i današnje Svetojevanđelje govori o tome šta je nama u crkvi predano. Šta mi imamo u crkvi? Jer vidite, kad čitamo Svetojevanđelje, Kad Gospod čudotvori, kad govori, sve treba odmah dovoditi u vezu sa nama i sa našom svetom crkvom. Odmah, braći i sese, idi reka. Kad Gospod diže iz mrtvih, odmah znaj da on i danas može da digne iz mrtvih. Jer je on prisutan, jer je crkva njegovo tijelo. Sve što može Gospod, može i crkva pravoslavna, sve, braći i sese što on da mogao, može i danas vidimo i u današnjem svetu milanđe 12 godina života i 12 godina povesti braće i sestre strašne teške povesti krvotočenje i 12 godina života mlade jajrove kćeri koju smrt posjeti I privremeno odvoji od tijela. I šta imamo, braći i sestre? Treba nam pomoć. Ja ili je potrebna pomoć, bijete mu bolesno, hoće da umre. I ženi je potrebna pomoć, jer je više niko ne može pomoći. 12 godina, teška bolest, svi su probali, niko ništa nije uradio, još je gore bilo. I sve novce potrošilo K'o da pomogne, braći i sestri? Evo k'o pomaže, braći i sestri? Onaj koji ovdje i nama da pomogne. Jer zašto je on ovdje? Da nam pomogne, braći i sestri. Zašto crkva Božija? Da nam pomogne. Da nam daje, ne da uzme, nego da nam daje. Šta mi možemo jadni i bijedni Bogu da da? Šta? A šta imamo, a da prethodno nismo dobili od njega? Došao je, braćo i sest, da nam daje, da nas iseljuje, da nas liže iz mrtvih. I evo, dodir krvotočine, pazite, samo dodir halina gospodnji i momentalno isjelenje. Odmah se isjeli. Jajlova čeljka, mrtva, dolazi, kaže, ustani i odmah ustaje, braćo i sest velika vlast, velika sila. Čija? Gospodnja. a pa gdje je on takav danas? U crkvi braću i sestri. I to na jedan mnogo, mnogo tajanstveniji način. Nemojte da se zbunjujete što ga ne vidimo braću i sestre kao što ga ja Jair vidio. To ne treba da zbunjujem jer crkva Božija nudi mnogo, mnogo tajansveniju komunikaciju između Boga i čovjeka. Jer krvotočiva je dodirno vahaljina. A mi, braći i sestre, dodirujemo nešto mnogo, mnogo, da kažemo, bliže je Bogu. Nešto što nas mnogo više njemu približava, a to je njegovo tijelo i njegova krv. Zato, kad god dolazimo na svetu liturgiju, treba da imamo svijest da ćemo se mnogo primaći gospodu braći i srste. Mnogo ćemo mu prići i zato se treba spremati za svetu liturgiju. Potpuno je nedopustivo da čovjek dođe u hram a da je mislima izvan hram da se bavi ko znači a tako blizu Boga je prišao. A tako se ne bi ponašali da priđemo u lavu braći i srste ili leopardu, ili tigru. Kad bi smo tigra i stavili ga ovdje, možda bi veća pažnja bila, braći i sestre. Ili da svežemo jednoga demona, ružnog i crnog, ovdje, ko pas da veži, možda bi veća pažnja bila. I ne možda, nego bi sigurno veća pažnja bila. Ili da razbacamo po hramu poskoke iz večarke, a ovako stojimo pred samim gospodom, baš pred njim samim, hram pun svetih, bestelesnih sila nebeskih, i mi smo izvan hrama, mi ulazimo i izlazimo, ili uopšte ne dolazimo, ili tu gledam u što ima plenemo lijevo desak, prevrćujemo se s noge na nogu, jedva čekajući da Bogu krenemo leđu. To je, braći i sestre, Sve, boles, to je nenormalno ponašanje, to je nezdrav um i bolesno srce. Ali, evo nade, iako smo manje više svi takvi, braći i srste, i kao takvi, bolje smo od onih, to govorimo, nemojte povešno sratiti, koji uopšte nisu tu, kojih nema, i mnogi nemaju ni namjeru da dođu u hram, to ih uopšte ne interesuje. O tome uopšte neće da slušaju. Kakav gospod, kakva liturgija post pričaš se? Molim te, prestanji sa tom pričom, imam druga pos. Mi, braći i sres, iako bolesni, to dobro bolesni, imamo nadu, braći i sres. Kakva je to nad i kakva je to mogućnost? Da prepoznamo tu bolest. I onda, tako bolest, tako rasijan, tako hvalni prema Bogu, tako nepažljivi, tako nepogadarni da mu priđe evo tu je on, evo i nas povesni evo krvotočili braći i sestri, svi smo ovdje krvotočili, nema nijednoga da nije sen ove djece krvotočenje je neprestano isticanje ili tečenje krvi koja je simbol pogotskog nastrojenja kaže oposlupavljaj krvi tijelo Neće nas vidjeti carstvo nebesko. Tijelesne misli, tijelesne želje, tijelesna zemna, grešna i strasna osjećanja. To je krvotočanje, braćni sest. I povijajte malo svoj um, kako za varimlja liturgije teče krv raznih pomisli. I to jako teče, braćni sest, izbijana pore, izbijana nozdrve, na uste, na uši, na oči. Ima braće i seste i mrtvi braće i seste. Ima tu sigurno oni koji imaju nekog u kući koji je mrtav braće i seste. Umro čovjek. Nema ga ovdje u zajednici živi. Mrtav. Leži, sjedi, koda, igra, tenisa, kocka se, priva trči, šta već ljudi danas ne rade. Mrtvi ljudi. Nemaj gdje je život ne prijmaju život mrtvicu. Ima vraći se svako od nas po jednog ili više rešava u kući. Nekome je to dijete, nekom je to sin, čerka, nekom je muž, nekom je žena, nekom je majka, kum, rođaci. Nema nijednog da nema makar nekoliko mrtvih u kući. A svi bolesti. I evo prilika evo ga životodavac, evo ga i sjelitelj, evo ga onaj koji ja u čerhu izviječi, izviječi, izmrtvi podiža, braću i sese, i onaj koji krvotočevu momentalno iz sjel. I mi, braću i sese, da priđemo kao povesnici, rasijan sam gospode, teško mi je sve ovo, mnogo mi je naporno, i postovi, i molitve, Ponekad se zapita da li ja uopšte treba da radim, da li ću izdržati. Sve, sve te misli, sve te sumnje, braći i sest, sve to saberimo, sve te naše nemoći, sva ta naša zla, pustimo druge, ne osuđujemo, braći i sest, nemamo mi vremena da osuđujemo. Mi ovo malo treba da iskoristimo, sebe da isilimo, inače neće dobro da bude, braći i sest. Možemo žestoko da se prevarimo. Priđimo, saberimo, braće i seste, sve te svoje muke, bolesti i priđimo Gospodu svetoj tajni liturgije i dodirnimo se, braće i seste, slobodno, pružimo umne ruke, otvorimo umne oči, otvorimo srce da blagodat Božja uđe u nas. A liturgija je prepuna blagodati. I onda, braće i seste, nudi nam se vrhunski kontakt sa gospodom i seliteljem. U svetoj tajni pričašće, gdje ne dodirujemo haljine, nego samo tijelo Božije i njegovu čudesnu, moćnu, božansku, bogočovječansku krv. E, ali ko prelazi, braće i seste, ako prelazimo zdravljeno, Nema iscelenja. Koliko ih je bilo oko gospoda u ono vrijeme? Hiljade i hiljade. Pa i ova dobila iscelenja. Zašto? Ona je osjetila, znala je da je bolesna, bolesna. Njoj je trebao isceliti. Ona tu nije došla da se raspravlja. Nije došla da se svađa. Nije došla da postavlja pitanje da ga lovi kao farisej i književnici. Nije došla da bude pametna pred gospodom što mi drugo često radimo mi smo pametni gospode vidiš ti kako smo mi pametni kako mi ponešto znamo vraćaj sestre to sve u kontejner nego bolest pred njim bolest se sa gospode treba mi sjedenje treba um da mi se otvori da te vidim i srce da te zavorim. ovo što sad ima ovo je ništa ovo nije dostoj na crkve ovo, ovo nije dostoj liturgije Ovo nije dostojno čovjeka, ovo nije dostojno Boga. Ovo kako ja tebe volim, ovo nije dostojno. I sam se rekao da nije, jer više volim i oce i majku, i sina, i, i ženu, i djecu, i automobile. Volimo više automobile od Boga, kuće, stanove, njeve, imanje, televizore, volimo više pjevače, pjevačice, sportiste, glumce, glumice serije, novac. To, braći i sestri, je bolesno src. Jesili, gospode, dodirom tvojim, evo, bolesan sam, evo te se dodirujem i vjerujem da možeš da me isijeliš, brzo da me isijeliš. I priđemo, braći i sestri, dodirnimo se kao bolesnici, dodirnimo se rize gospodnje, dodirnimo se tijela i krvi. I sa tom vjerom i sa takvom molitvom budimo uvjeđeni, braće i sestre, da će Gospod projaviti silu. Projavit se sila i sjelit se, braće i sestre, onaj ko sa takvim nastrojenjem pristupa sa strahom i vjerom. I sjelit će ga Gospod u svetoj tajni prije češće i uopšte molitvama svete pravoslavne crkve koje mi da se držimo, koje da se vratimo koje vjerni da budemo kao djeca, majci koja nam je mnogo u svetu braću vaspitava i naso će da vaspitava budimo vjerni i sa njom braći i sestak i kroz nju hodimo razdvojenim morem polako hodajući zajedno na čevu sa našim episkopima u kojima je Hristos prisutan i pred kojima se more razdvaja bez obzira što se i podižu, ali talasi glume, bratvi sves. Budimo mi u crkvi strpljivo, gospodje ispred nas, ne brinimo. Hodimo vjerom našom i kroz crku slavimo Boga našeg, silnog i krepkog, moćnog i punog zdravlja и силое животно вот су наших коме се силном његовим јединородним и духом светим на креслово увекове икова алим